دا تود دی پیغمبرنا يستفتحون طلب دا فتح بے قو دا خوو فاکنا علاللزین کفروا فکافیانا تاس با افضائے در استقی غمبر بخاطرہ دا حدیث شریف تا مستدرکتا حاکم کی بے حقیقی او مسند احمق کی تفسیر دور منصور کے لاتون لئے آیت جمع يستفتحونا طلب دا فتح بے قو دا حضور پا مخو اغناینه او وراتیو صاحب دي سلمي نه کس یو دي سره په مدينه کې زپلارمه ترنه <تصفيق> او زموږ نو را قیامت څه خبر راه مو شرکانو قیامت نه موندو او دي ورته قیامت حقته بیسدل لي روان درس سرګند دي دا روزي نزيدي اما را قیامت بحقانیت دلائل تاسو ته بیان دي یانه پیغمبر وی نو اغه طلع او ترني ورته یا کومه کنهه دي یما ته اشاره کړو د دې دلاله شی نی چې هغه پیغمبر بره وي زو ته حاصل سره ممکن نو دې ته اجازه ده کوه نور له ایمان کرن و زه هغه یو دیلوانه چې دغه پیغمبر ما ته هلکا دل سپرانگلوی پا جیان مخدای دا تینزو سلوی خوکونه تودا چی دی وقتا عالم اسلام دی دادا چا کلومه دوری دلیو شخص تا کدوانگی یو شخصیت شداری وی ای کم مختانو زدنکا خوپی جنی قسم دو یه جان حضور پاک خوپی جنی آئی سایان امتی جنی موږ ورته وی راځي دا هدایت لارته ک موسی علی السلام حب پیغمبر غنې نو ولي غنې هغه سره د معجزین او زموږ پیغمبر سره د عین لستد کداه خپل تعلیمات به شک او بشه به زموږ پیغمبر د عین خپل تعلیمات اوکه نیمه نه هدی موسی علی السلام منه چې دا کومه خبره د وادې لم السلام منه او عیسی علی السلام منه اغف زمون تا پیغمبر کی راغینت سو سو شانه باند یاد تی اوستازی شریف کی ده تاوراة غبری قسم نسخی ده یو کده زمانا پس پیغمبر رازی محمح بلا غنوی محمح محمح معنا مبارک یو مبارک پیغمبر راروان و یعن اصحاک ده مئد مئد زمانا پس پیغمبر راروان ده مئد مئد بلا غنوی مئد مئد محمد او ته انجیل کې وي زمونه تاسو ته پیغمبر راه نه فارخلي تاسو باندې فارخلي تاسو معنا احمد د خدای ډیر سنه وینک د حضور احمد به مشره رسول یاتې باندې احمد نو دا دتون کتاب د ذکر زمان ته کتاب کې دراتلو پیغمبر ذکر نشته عیسیٰ علیہ السلام برازی دا قیمت نزدیق آغا خو محکنی تیغاندر نیو نیشتا خان اخذیوائی ولما جاہم حاکرچ دی دی تراغی کتاب من عمد اللہ دا کتاب داخذی دا تراغا مصدقن زکر قرآن شروف پول جہان دا تراغنوائی مصدقن موافقت کئی لما ماہم اغزياتنا تجيو ورصة اغزياتي كله كميكي وكانوا نودي من قبل واضح بدي كتابه وده حضور پاكنا يستفتحون طلب ده فتح بيك وده خدينا بدي كتابه وده حضور على الذين كفروا فمقابلة ذا كافرانك نقول او اي فلم ناجاهم بس ما اغشي اعرفو چې دی پیجني خي پیجني نو کا فارو بي دي پي کاش خړوي <تصفيق> سلامات الله على الكافرين بقدول انو تدوي په کې کاړه د پلاړه کمنيلي یوګیان افریقا کې روان شي خو ته څه دي کوي صاحب شو په قران شریف ته نیمه پکه پرکرای اوس دی نه حتی کته یې نه لې فې کдалکه په دغه حقیقت کې قران شریف زديده نه پرې کېږي چې په غربت دی نه پويډه نه نه ریدا چا په ما په مدینه منوره کې یو ډېر طالب علم او شریف ورسا چې موږ په دې نه چا په دغه بیان نه وهل کې بدايه ته مزه په د پاکستان خلک مسلمانانو باندې تقسیموي قران نو دا خطر ماتم نیو دیو ته چیرته تخریب نی نو خو په دغې په ځور ډیر بیان کړي نو ثناۃ الله <سؤال> علی الکافرین د خدای ماتي پکا کرا خو دی وی بستمش کول به عموسته نو ونه شریف بیان کې دا بدل دا هو مددی اغا تلو کردار خیمونتا چه تا صدده خلقنگوار متاثرنشه دار قلق خداوی دیسا بی مشتاو بیه انفساو بد دی اغا سش چه خرس کرده پی دی اختل زانون سشی بد دی اغا شی بد دی چه دی پی اختل زانون خرس کرده لی اغای اغشت دی دی اغا سشی دی انیت دی ما انظر الله آغا دین او کتاب او تیغمبر چخده نازل کرده قرآن شایف اکثر ده اغشتو را اغشتو را تدبیل پونتا تابیل پا دا انسان چی دا یو تاجر بی پا دنیا کی سودا گر بی دا دا عمر او جن دا عمر من دا تیرو که نیکن پیوکڈا نا عمرم پا نیکی ورکا آو که دا دین عمرم پا با دیا عمر یو قیمتی سرمایه دا دا گورا چه دا تا تا موز ختمه که تا ختمه که تا ختمه که نیک مجلس کې ختمه که تا بد ختمه تالق نیو قیمتی شیور که دا عمر پاسم نیو که دا عمر یومی نت سو پا اردومو روپو پیدا کی دا قیمتی سرمائن دا پس ارکه خلوه وای دی اخپل زانونا یعنی اگا دا عمر دا نفس عمر هغه دی تا گفر خرست کفره وانش او عمره وارکه عمره تا با کفره بادنه عمره خرسك تا کفره کفره اختواحك وذا دمرقه مقال دی چه کفر دا عمره تا قیمتا لی نخدایو رای بیسه مشتره بی بدیه خراب دی یعنی عمر د خپل جان تل جان ورک هغه ته کوم شی بد دي شي پاره ورک انیا فورو دی کو فورو کو لما انزل الله ا کتابه رمبر چفرانه ول فورو فورو پرک عمر ته ورک داونی فورو کو دا دي خبرت کوي دا دي خبري ان ينزل الله چې دې نازل فوري من فضله خط الفضل على من يشاء ومن عباده فاق خلقا چه داخده فخضا طبن نگانا جی وئی پیغمبران تا عربو کسی انگرالا پیغمبری خوزموند خاندان شودو بنی اسرائیلو او واقید خلوتا اکوار سر دور احسان کرو دی دیر پیغمبران اغب دیت خاندان تو بنی اسرائیلو کی لجود عربو سر چه خدا پاک زمون خاندان که پیغمبر رونه لگه و تا دیگی رونه لگه زمون بنی اسرائیل و بنی اسحاق او کرانه گه و تا بنی اسماعیل و کرانه گه خدا پاکوی تا دی خسد او کفر دا دی و جن مکاه چه ستاس زلو که دا برداش نشتا چه خدا پاکت الفضل چاقه وحیده و پیغمبری خدا پاکتل ورودان دا دا دا خدای کرده خدا رزق تقسیم کرده خدا علم تقسيم كولو ده خدا زيتون تقسيم كولو سيكيمو كورو تاسو او داخدو ده حكمت تقاضاوانو تتاسو كيرو الليه جلوو او ستخدو تقسيم ده نبي كفرو كو بغيان دا وجد سرقشيه دا حسدنا تده خبر حسد كي ان ينزل الله شخدين ازلك من فضله فضل چاگا پیغمبری او وحی و کتاب علا پاگ چا من یشاو چختو تقرخی من عبادی پا دی و دی و جن دی پیغمبر نه امکارو کو چیان دی که پیغمبر راو دا پیغمبری خو نو سر مناسب با مخدوی دا پیغمبری زمان خوزر لی زی چی چالا ورکو دا کسبی شی ندی دا ویخ بیری چی نا دا پخواری نا خاصی دیگی دا دی گرینره دا وړدار د دیګری کوچيچا امتحان ورکونه امتحان پاس کی او اوه تاچا له ورته الوزرته او دا څه دا په دیګرونه د چچا سره دیګری نو راخه مخا او ذکر کیږي همله باچا په خاطر څه پر ذکر کی بېلم دا سرټیفیکېټ دی او په انډاری او وړدار د په وی دا اقلیت مخره د دې یو کوفر او کو د دې حسد شو دې د غضب ان علی غضب د غضب بالا ای غضب لايق مستحق شو دا یو غضب د فاس د غضب د دوت چن غضبونه ور زګ خپل په عمران سره سلوک راو ازمن د پیغمبر سره او دا حسد داو جو نسوسو مدکر دارش تکه نلائق شدی دا غزب, غزب دا خود دنیا سزده یوازی بی که یو بلسیده چا اگر کفر دا اغدا عذاب دا پارا دسته ولی کافرین عذاب محیم او د کاتران لپارا مقرر دی یو عذاب سپکون کی دا زکا ایس پکون کی خلیخ تیگی چه مسلمان گناهگار بام عذاب تزی خدا بتل دا اصلاح دا پارا دی لکا خیرن جامع چی دوبی پا گرمو بو کیوا چی خیری تلار شی. یا سروس سپین چې زرگر پار کیوا چی خیری تلار شی نو مسلمان دا دوزخت زی د اصلاح دا پارا زکدی خیرن جامع سر جنب تطلین شی نو خوش پیکی وصل بور کی صاحب کی او د کافر دوزخت تلل دا سپکاوی دا پارا دی دا کافر نسال دے لخانشون تا خر خاشنه؟ خر خاشنه تاوبو پاکیه تاوبو سمندر ونزنو ما خاشنه یاو دسماته نو دا کافر بلدو زخته عابل عذاب اپا صليخ بل ما شو زوین و او شاگردن و او شاگردن و او شبه دا بی که اصلاح والو او او دشمن و او دشمن خلق دا تحقیر او دا تزلیل او دا سبکاوی دا پارا و او عذاب دا پارا افتال غول او شاگرد او کشر داد اصلاح اپارا کئی نو دا کافران دا پارا اصاب دستو کہ ان کی زکر داد اخدر باریان او مزرمان دی خدر پاک دیتی من دو ساتی و سلاللہ و سلاللہ السلام علی سیدی الانبیاء و الموسلین و علی قیبین و علی اصحابی اجمعین اعوذ باللہ من <مسید> الشیفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يُؤْمِنَ بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْمُشْرِكِينَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَآمَنَ لَمَّا أُنْزِلَ إِلَيْهِ الْكِتَابُ الْمُؤْمِنُونَ بِهِ وَالْمُكَذِّبُونَ بِهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يُكَذِّبْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ چی دوی اغا پیغمبر چی داغو پا مخ مبارک بیسوالو نا کول او فتح دا غستد خدا پاک نخ چی خدا دا دوی رستی پیغمبر پا خاطر مولا فتح راکی اغا پیغمبر چی اغا کتاب چی راغو ندی پیوست کافیان شو دا ولی پی کافیان شو دای ور سره صد کو چې خدا پا زمون دا خاندان نالاوا زمون د بنی سرائیر نالاوا دا بلزه کیولی خده پاکی انبری و وحیرانی دلی وحسد دا وجنک آفیان شو خده دا غید حسد یومی سال خی او دلیلی بیانی وید حسد نخی دارا و ازا قیل لهم دیش پا رسمت با حتی خده پاکی بیانی پا وقی چویلی شدیلی دیانتا آمنو ایمان نوری بما انزل اللہ ها کتاب ها او شریعت ها پیغمبر چکنے را لے گلے اگیسو اے قالو اے جی پا جواب کے یقمن بما انزل علینا من امام دور پاگ دین او کتاب چنازل شوی دی مونتا نو خپل پیغمبر منو او خپل کتاب منو وَيَتْفُؤُونَ بما وَرَاءَهُ وَوْضِي كُفَرْكَئِ وَمَا سِوَادَ دَعِ دا كِتَابَ ده دن ای کتاب نچه ده دیس رده رده نعلاواتش صدی آغتون نمونه ده ده حصد نخوا ده خوی اقومی تا عصب شو خوی مونگ آغا کتاب منو چه مونتر اقلی شوید بلننو ده چه ده خده ده طرف کم کتاب راشی کم پیغمبر راشی و شریعت راشی ناغا بمانی نو شکر ده طول پیغمبران منو طول کتابون چکره دنیا ترالیو گلی دیاغا منو نو داقه حق خلق علانانی چه غیوی نچه موسر او نور پیغمبران و نور کتابون تمثلان لی داقه حسادو خده اوی داولی نو مانه وَهُوَا الْحَقُّو مُصَدِّقًا لِمَا مَا هُمْ خان دا اچھی دا کتاب حق تی رشتونی دی دا سی اعجاز دے لکے دا سی علامی دی, دا دا دی کتاب دا حقانیت نخوا نو دا حق نمسوک انکار کئی دا حق نمسوک انکار کول دا, دا, دا علامہ دا حسد دوی دا یا وا وَهُم مُصَدِّقًا لِمَا دا کتاب تصدیف کئی لا آغا کتاب یا کتاب چیدی سارا دے موافق تی آغا کتاب سارا چیدی سارا دے نو پکار خدا چی دامو منے چی کتاب منے خدا ممنے زکستاسو دا کتاب دنیا دی تعلیماء توحید رسالت و قیامت اہا پڑی کتاب کیم ذکر دے نو چی سڑی آغا منی منی اہا چی دامو منے نو دا دی انکار لا خدا اخپل قل خل... تو ورطوه اے پیغمبران فلی ما انبیاء اللہ ولی وجل تاسو پیغمبران بخده من قبل روان دیده دینا انپنتم مؤمنین کچره تاسو پرشتیاء ایمان دولون کی پقتل کتاب بی خووی مخی چنون صرف ها کتاب منو چنون لراکلشو نور نمانو مطلع واي دافه حقانیت ما خبره زکه چې دا کتاب حق تاسو د کتاب سره موافقت لري نو دا امانه یا زم چې تاسو وایئ چې خپل کتاب ننې خپل کتاب تاسو تداخل د لنتی په انباران او وزن تاسو مختلف نومره نو چې تاسو څنګه دا نه منه کتاب قران مجید او زمون په انبار من نو ځکه کتاب کې تاسو خپل کتاب لمنه منله ځکه تاسو په پیغمبران مې جنې نڅکا سه ایمان پرښتیا یې په خپل کتابو کې تاوونه پیغمبران باندې وځل ما غند وروه او دینه منکارو ته نه یاوه ولکد جاءت النسابر دا دې نه ورته ښایي خپل پیغمبر منو کتاب منو دشتیا کته سه منله ننګ پیغمبرونو سلام چې لوی پیغمبر دې ان تاسو هغه ته په امامت کېده فخر کوي نو نظر کومعجزي او خدلې لښت به ورګورځونه نه وای دا حاجو او لاس به ترخته نه مست نورین هغه د پینار کون او نور د بشمار معجزي معجزه در تو خدلې باندې ته کې مس شک شول وا غلار تاسو له کتاب راغلم تاسو داسې پرمخالفه قومي چې سخته مخونه وي دا ایمان دې ته وایي چې سرهښت په پیغمبر پیغمبر ګونی هغه حد ورو غلار چې دوی له کتاب ورو دې سخته خدای ووی نو سخته د سو قوم خلو او یا تان او مینا کتاب مننه مستل کې تاسو ایمان کې کدی چې سخته خدای وایو نو دا ایمان تیز ایمان تطول زناوارو که قام خلشه اسخه ده نوچه ده اقام خوده قام خلشه اسخه اخده ناغه مخلوق <تصفيق> دوسنده ده اندانم غیانو تخده وی که نوچه دکن قام سبختل عقیده که خوده غیانوی ناغه مخلوق خوده ده غیانونا زیاد بدتره یرودیان ده غیانونا زیاد بدتره و لقد <سؤال> جاءكم داوود و يا غيرنا کوي ستا سوي ټول کتاب منو دا څنګه مونږ دي و لقد جاءكم موسى بشکرangles تاسو ته موسى عليه السلام سره د معجزه سرګندونه يه پيشکو موسى عليه السلام تاسو ته معجزي سرګند دي دا سه معجزي چې دا ډېر کوم پیغمبران تور کیږي او دې شکر وبي شبي نو سم متخصم لازم ده تاسوونی وسكيلر خپل ميندا دي تاسو تلو دا غنه غلا ورته تورته تاسو سکيت خپل وي نو انتم ظالمين تاسو ظالما د معلومه داشه چې تاسو منه کتاب باندې نه داته رمبر منه دې په رمبر سره مخه سات شوړو او د حق ایمانم حقيقه دا ده چې پیرمبرانانو دی لي زكريا عليه السلام دی اعلان کړې يحيى السلام يا لال خير السلام يا لال خير دښمار پیرمبرانانو يا لال خير او ایمان دي ته د تابعتو د دنیا په یو وخت کمینه ترشي له کوي ورو ده حالت نږدې ایمان نه لږی سره خپل پیغام ورانو دي بل انسان ورته خی وریا ختاسو کوی چې زموږه کتاب راوړه نو چې کتابه د لاله ومن تاسو یې نیمه دی مان دي نو چې په دربانې په یوټیوب درچت کنه تاسو دا قتل وی سه و مریدل او ځکه کې نیمه مونږ زکه هغه سخې مينو زه کې دومره نناته ځې زرم بالکل زنګاله تي مستاسو ټول خبرو دروګلی خاوې اقنامه صافقم یا کبي ته راوختم دا, دا رښتوا تاسو نه واه دا چې په کتاب د پیغمبر په واسطه درولې دوم په اسوبه معنی دی والا نه نه نو راځنه تاسو په کوم ټي او تاسو د تاسو کوی او <سؤال> تو مې شاکته چې منه نه کمنه نه او ورته موږ خوځو ما اعطيناكم زور سره پایراده <سؤال> سم تطوش سره قدم يغ الكتاب چې مون درک تاسو لپاره په خپل اسمعوا اور عددین سیهتنا او احکام چې بدی کیلي نو قالو غی سمانا او عمر وبل تخلیه دوی او حسین ځل کې نيمن د را غا احکام وسوته یې مخ کې دوی چې سمینا او حسین داړې په کلیو یې اول نه دا کله چې اسي وی ری غربه من را غرزي ني امام رضول نو غار ور پر امیزدی شوی که نمونه نو به زرویه نسهنم و اذا حنا می تاکتم یاک زیتا اختیارش ته ونم لپاره سنا کلا کاعدا دا قبلول د کتاب نو چرانه تاسو پرون نو انا کافتم تو او چت کمن دا تاسو د پاستا کویتو او د ارتنو کوزوونی سه واکنه پرون ما اعتناكم على كتاب جن داتا صدق بيطور کوشش تا ولیک کوشش په اوروخ امن په شوروک لکېونی سے واسمع و ورای نصیحتونه کتاب افکام د دې کتاب نقانو تاس ویو سمعنا نو اورېدل او عشینا نیمو دای ایمان دې بے فبریت اللہ سراک آگے چی موخ اقپل کتاب ملو انتہا سوخ اقپل کتاب سره دا سلوک کروے ماہا قاون چی اقپل کتاب سر دا سلوک کی اغیب زمین پی غمبرو کتاب سر سلوکی و اشربو فی قلوبهم العجل گرشی و پزلون دو بی کے محبت دسخی دسخی اغب اقداوی منہ پزلوکی دا سے گرشی ہوا گرشی څه ਵਿਚرت مهدامنه زغودي ته هدايت د خدای تعالی څخه ناس ما تاسو په سيتی یې زموږ څنګه د تلو ساران پور ته بس کې روان زمایي مرګرو وشته ناس ته چې ته زو مشکې ناس ته یو ډېر کالځه لکان ناس ته وناس خبر کیږي قطکی خو به نه خبر د تو مظلمه بالکل شیدو سړی ته خبره ما ته ایستهصه په قران سے کې سې دې ما زره کې پران شریف په پولاار ساده پارما هیمان پاک زما ذہن تلول له سمې پارې آیات راوست ما یې زمو قران سے کې یا ايها الناس دربا مثلا استمعوا ان الذين تدعون من دون الله لا يقمقوا ضبابا ولا استماولا ان يسلبهم ضباب شيء لا يستنقذهم دعو الطالب والمطلوب دغه کو یهونکو ستس دپوی دپایو مسال بیانې دي که مو ستې زمه ته تاسو فرایو نه کله ټول مچ پیدا کول کلیه خبره چې مچ په باندې کې نو مچ ځان نشړی نشي یعنی اوسې ځان مچ نشي شانلې هغه خونی نو ما یې زمو قرآن سه ابتداه باندې تاسو باندې مخه پکیه هغه ودی یبلکه ما یی ضاطه دټرولز نه اورو کې کومه پلسید دول اسکانو باندې تا یو اچو که خسته په لاس کې فروم مر سره دی نو ورلا څوک یې سپیت او خیار دی سپیت او برین داشتی او خواچه او دا که پسی کلتی مند او دار پزیدار دی نو ماهی پا تاسو خدای کردی تخیر که او خواه دا اگه خیل سوکی متیازی که و ناردی نو آگه همار پا ویلو خطاکی گیا بنا نداسی ایو را تویر اشتیادی وی وی هندو ازم اششی نوی صرف دا پلار می که واج پسی روان همان بشه ما دا چایی اوزن بیش را دا بعضی قوم را چی دازه هم درست دروس کری چی دوی سر آقنشتا کنا دا سی شده نما ورد دوی دا امزان صدر داکتر رام چندر پرشاب محکینی صدر دا دا امزان و دا اغی دلی نوی چی دوی دا امسان ناری نا خواستان دام او دا خوز خاص هم دام تا خوده اوه ندادوی اقل شتاک اقل شتاک و فضل نشتا دا خوده او دوی خوده تاوی یا بود سریزی پکی ترشینی دا مهاده او او خوزی دا پار بطی ناروی بوتان این دام جور کرو من درونو که در بند او عوضو تناصلی ولوالار جور کری پا دازه پی ورواچی پا دا اخلا او په ریسو په صفه دیوسی هغه پیسې نو کله بالکل دربنده سړی خزه جوړ کړي کله دا لنګریو د مولي شکل جوړ کړي مشه تمه سپروتی لنګریو مولي پکې مدا انسان دا ان د نارینه او د خزه د اندام تصویرونه یې وريده زموږ لري او ورته چې کوم بامبران نست هغه تو قبر بوندي ما درځات ټول اندامونه افتاري دا دا ایمان ورزښت تللی په دې خاص زینو مشر زمزان مشف ډاکټرۍ ډیګري ورثار د دنیا اوچه ته ډیګري اندستان کې کارخانه زموږ زیات دي دې زموږ زیات دي کالجونه زیات دي او په دې لنصر دي نو کې اقاد در درس کای ته خدای هدایت نه ته خدای کوم نه کنه ته خدای فزن ورثار نشته اقل ورسره الله چا سر ابر داکتوریڈ ڈگنوئی سو دا غوری بلاده جو رکنی گرگا احیان مشکنی علا تو سکے یو انسان متعلق سرئی دا عقیده لیری چاگر دشمنانو دا سی علال کرده و بیضوان کرده نوچی یو انسان دو دشمن مزان نشق لاسولی اگر تا دو زخمک لاسولیشی علی سید تب اچیقی ہوئی چاگر تکلیفات درکا معلق د هغه خپل زي حضرت حسین ن قربان ما يوزل تقريره پاره چينار کي ورته او تاسو چې ګورئ پاتاس لیکلي وي چې د ابس غوري د کوه تاغرمه علي سي دراغي لاس د ورته دالې نيسي موږ تاسو دا علي سي د ترور زمونيه کله ماما زمم شسکا ستا شان دي خيچو سترګو له دا هغه خپل نيازبین زي حضرت حسین ن شم اخو پا میدان کربلاکی پروتی سر تی پرکی گی اغا نیشی خلاص او تاسو تازو دی مردار اخلو لبرازی ایه دی بو باسه یا انسان تا دولا پتن لگی چه ورکی ما تا سوپ والار دی چه عرب پلاس ورنانواتی دوسرا پی اغا حمله کئی اغا دا اغا دا اغا دا سشید کی گی اغا بس خلاص کی انسان د مرک نسو خلاص شي که مرگ او جن ده خوده لاز کرده حضرت علی قربان شم لین شخص ده دوست زمین ده سرگل صحابی ده حضور زم او آقا ده زمین ده مخترم ده فر خوده خونه بکنه انده مرگ جن دغ آغت آلاز کرده نصره چه انسان تا آواز کرد خوده تا آل آواز نکه ولی سیبس تا آواز آوری. اغتاده مرق <تصفيق> مخلاصونی شنو زانه ولې مخلاصو انت په یوم مینه واخوارته مينو نشو خپل ځامن یې از بنوالین اخلاصولیک چې خبره را تاسې او حضرت حسین بدوالی د جما معاطه خداجت نو د سرمن دی وقت مدافرځ خبره یې اخن خپل انسان ته د هوات مشخ مودلي نو پرې شي چې څو کور د خدای په طرز می د ہمیشہ کی دنیہ رکات و یہدنا اهدنا اهدنا الصراط المستقیم خدا ان تہادات کی ہمیشہ وے خطا ہے کہ زمانہ پا عقیدہ کی سی غلطی زمانہ غنیمت و بالا خدا ما تخت الفضل کی کہ زمانہ پا عمل کی قطعا په ځان اعتماد نہ کې چې زمانہ لوې ډیگریو رښتزا زوفیان کې پاسه دولحسن پاسه مودل سنم پاسه ادی پاس پاس باندې نه را دا خدای پانپا فاظراللہ لی افسران مل پا گندہ قیدو کی با موطنق نو هدایت سرین ویچ یهود دو دمرا کپنی دی باتا کپنی دا او دا چیر پالش دا غیدی او دا سابون نکینی سابون دا غیدی او دا لکس سابون دا غیدی او لائی بوای دا غیدی او دا اللہ وڑی دا قجری دا غیدی زمان په ملکی دمر مسوانات دی او کوکاکولا او او سی ونب دا اغی کا پتلغ دی ریجسٹر شدا گھٹی ٹوڑی اغی دو دی دوم را دا جیحان مالدار دی دا امریکی پا ٹھول دا ولک دا او اغی دم را دي دا واقی دا دینا زیاد گمراان دی این دران سم را دی کارخانی دی, دی, دی, دی, دی اغی پدا سید خیران بشید دا, دا دی سکی دا کنک نو ہدایت تا دا خدای ارغف تجاوبه کارو فرانت دا دا ته ته ہدایت نکنه مو په کم حضور ته په دلی چې هغه وی شان دې او دغتي په ہدایت مو سبوي ان لله والا اللهم لاولا انت مهتدینا تصدقنا ولا صلينا فانزلن سکینتنا علینا وثبت الاقدام عناینا وی خداه کستا هدایت نه نه مو په ہدایت نه لا ته په ہدایت روان اللہ امہ لولا انتا محتبینا دا دے گئی خدا اکستا ہے بایت نئی من لپا ہے بایت نئی سو قبرو تب آواز کئی پاک نئے میرے کیلئے سو بانا سوال کئی سو بفرزی دیوی بلہی تا خجور فاتح یہ وانی دل تین بیبیرانہ رازی بیبیرانہ سو شہر ہے خرد اکر ٹائٹو ہے سو باندر سڑی وبردل صدیبانی بلا صف پی زور کی ریچی داخو رسید دلیوی علی کا کاغر رسید دلی ایسا جن میں افو افو خوار دنگی نمری سب دسپیزان تسمولی خلق بودار رسید دلی پس پوخ دست سکرسی او تعلیم یا تب ایت انگریزی سر بی گیر اگر ایت خریری گالار وی نا او دکشان د دسپیوالی سرید چید آخر رسید دلیوی علی کنوی خوار لگا جو د دید دازه یا سریس ارزمازک یا داسه مالان راغی دا خلق پا دیو اخمی خبرو یاری نو دا غارتی کچکو لچولو یاردان ورسارو دان گید اگل را خلاس کن نا سریس ارزماز را که هور کنی نو سی پیسی بیارکنو دیو ارزماز را که هور کنیدی دا از مکاسمان با غیی پلاس که و پا داسه شکر ویجی کنی ارم را ارم باربان نو اغورت ما ارته یکاکا جی پیسی درک لپد چوستا واسی واغی درک لما تا پاکار شد و ایزا ما دنی که با زورنا نی خبر کنی ما لخنده او لما دی ما ایزا ما دنی که با زورنا نی خبر کنی ما ارته ما ایزا ما نی که با جمتونی جانت که گرده بلو ترزی دوری کنی نمونی کساب تی آدم موای کستاني کي زور و خطاب د اسوان نه کولې اوس بدريږي خو ماي نپيږې د ګاړه ته چې وي دي یا ته دی کار پدې رحمي خبرو پدې فرض خبرو چې کني رزق دد پلاس انکه کتاب خلق له رزق ورکول شي نو ته خلق ته په سوال کاه هم علم انداز چې دګدي خالي نو دسماتې ګډې نو پدې رحمي خبرو یا بس کو خبر ودل ته بس صدر کناست مخی و مخې پراتی خلک دې دا غواړسي دې کوم غواړسي دې رسیدې خو په مېزه خو دې ته بازاره خو پاک پدایا خو دې ته پچووانو خو دې پاک پدې ښه لګي مخلوق فناخ خیر او شر مشتا دې کده مشران عزت فرز دی داغي محبت او عیدت مسلمان ته بس پک نظر نجوري خو ګناه باندې دې ته سپنه رسیدای اډر یته په دغه ټکو نو په چارسو څو چارسکې نه ته غواړم د دې ته ورس نو دا د خدای یو وحتی بیان دی په دغه پیر قومو چې دا ایمان دا تقاونه نه کولا تاسو نو دا د ایمان تقاونه نه دا څو حضور پاکه منه منه حسد مشورکو خدای خپل ایمان انده غانله وای نو خمه می سفر ورقانا فاضل 2 مارک چې موږ چاکه او عوام چې ورقانا فاضل 2 او چې ته موږ ستاسو د تاسو کوټه خو زموږه اطیناتم او درته مو قبول کتاب چې موږ درته تاسو نه تختل کوشش ثنا اراده سره واسمو الله را احکام د دې حال موږ سمینا امر eden وا سينان نمونځل کې نو خدای وو وشربو په قلوبهم العجل قد شيو زموږ د دې کې محبت دثقې په طره یې سبب دثقې وروږي قل مجلدي کتاب اذا لارونې مينو ایمان دینا داینا په اسنه وي تم د سمايا نو کم دي هی بديدي هغه حاضرې چې حکم ټکې تاسو تا ایمان تاس دا خبره وکړي او تاسو د ایمان دا تاسو ته, ته دا تاسو ته د دې قرار دی انکه تاسو د نظام تمام نه نه کن نديخه نور لسم قبا ته یو طرف ته فدا کاونه نه او بل طرف ته جناب د دې کدارې ته نه مخکې ویل چې تاسو ځکه به یو سورځو بافي به موږ جنت دې پدې جنت خو موږ داوی کول غوته کدارې څه نن داویو شم په دغې دل شمت نه اوی موږ سره وعده ده جنت په نسب ده چې موږ چون کې بني اسرایو زکه به جنت لزو یاوا دې مختلف دوسته باندې خو دین یولې کوم ار عملت مو اخلاص مسلمان نه مسلمان وې موږ سره وعده ده جنت خو په ایمان او په عمل لا په نسب که زپختون که فارسیبان ایم که عربین که جنین او ایمان عمل لاکیخ و امید لرن ده جنت او کدانین و پا عربیت نرا عربی خوابو طالب همو ده زور پاک ترو فیلمت گزان بنو علیہ السلام زیم زمین پیغندر ایمان و عمل بانده زمین اقیده امون داول کمون عمل خوکو نفر پاک براسر احسان کهی کامانم خونکونو اصاب برا سرکوی یهود دیانه لیره ده دی قومون آقید دی عیسایان یو گرجه ده کتاسو لاره پی اکلیکی دی اکلیکی اخار دی ویتکن سیتی نایی که اولیو گرجه ده آقیده نایی که اولیو گرجه آقیده نایی که دروازه آقیده جنتی جنتی دروازه ما تی وزیر وی تاغب دروازه بامنان آقیده وی جنتی دروازه دا حبیت المقدس تا خوزو ورغلیم خدا خوزو تنیم تلیم وی دی عقیده دا چی پا دی دروازه نوزی بس لاری جنتا ماه که جنت دا دروازه و پدویق و بولگر پزوی پزوی بخلق دا جنت دروازی جوری او نوزی پیزد جنت دلارا نو جنت پا دروازه نوی استا پا عقیده و پا عماله فا کلت پیغمبره امکانت لکم الدار الاخرتو کستاسو دا پارا ای اغا رستی جهان عند اللہ دقوه تنیز اغا رستی جهان استاسو می دقوه تنیز خالصتا خالصتا من دون الناس علاوه دا خلقنا تا سوائی چا اغا رستی جهان جنت ته رستی جنت قبیلنونی وی اغا جنت و رستی قشالی جهان زمون د پارا نور و خلق دا پارنو ده نو خله ورته وي کدا وی دته ټوله اطمنه دا مرګ په خداي امر غاوونه دنیا د غزورو نه بخلاس تم صادقین کې دری رښتنه اجازه څانکه هميشه د بحس په طریقه یو طمنا پای بلکې مباحه لای مناظر دي ته چې خواب تد ته تا ایمان نه انا دا کار کیا ستا دا کتاب دا حکم دن تاور سر دا سلوکو د ایمان دی دیتا مناظر وی او دا مبا غلالا رازے چی سوالو کچی سوپ حق ای. او چی سوپ داتو بی چی باطل خودے دو زخل بول دی دا خرید دیتا دی بیر سوپ نشیٹنگ دی, دی دا مبا غلالا وزور پاک وردتا وی ری خک تا سزان لجنک ای کداران گانے اوه چې مون چونک اسرائیلو ذکر با جنب تزو نو خدا دنیا گو یو باتشو والے بل باتشو والے زی پزے والے کی گئے خسوا لوکے چه خدا اوه موڑو دنیا غمو ستو نو خدا اوه وی ولی یا تمنو خطان بادی آرزو نکی دا مرک ابادا همیشہ رفا خطان بدونو ایمان دا اور زیتا چدا ولاي يذعذ خدای پاک پیشږوی دا ولای تمنه هر کس به دې سوال وکړي ابا دا بالکل همې شره با 파ره مما قدمتین په سبب دا غه عملونه چقلی دي وکړله دا قدمتین مخاوره د دې لاسونو مخکې کړی دي هغه محمد خپلاسکی دا غه عملونه لوځينا دا, دا, عملون دا غه نارو قرو نغه به فنده دا ورځې چې دوی کړی دی دا چرته دي چې ترا امر غراوال والله عليم من الظالمين زکه خدای عالم به ظالما وی وي دي دا مرخصوال څه کوي هغه خلک چې دي تعقیده کې کافر دی او قیامت هم من نه مشرکان دي دا دي نو عمر زياده په خازا اونسی او سوال دی چې مسلمانم د مار گارزون لیدی خوز جنا تک دار دی دا مار گارزون زکر نکو چی مون دا تک دار دعوی پا دیشان ندا کری لکه یعوذیان چی ویدی مون دا پیمان آتا عمال ویدی خودین اری بید احساب کتاب نا کتاب ویدی احساب کتاب ویدی نا بس مون خلاصی سوال کر رہی مرشیب او قاتن حضور ویدی لیدی ذکا معجزات و دغه وخت ومباحاله او تحدي او مقابله و دوي ویلی په قرن متذل ختم یو ځل یې سايان لازمي وزوره پارک دا ودريم پارک د لارښونه موږ په وزوره پارک ته د عيسای السلام په دایره ختم کړو په عيسای خدا وه چې د امور پیدا پېدا شي دي او وي د امور په هيته کې او په دا مور نا پاته ریته دا شری دلہ کوابا چې پېدا کیږي او په خدایم د مور تخې ته کی او خدایم په دا څه زه راضی په خدایم نه چا غوښتصره کاوه او یو لږه توند زپرات نه او په خدایم لږه توند راځي نو ګورم چې خبره به نشي کولی وې څه راځي چې مو دا لوک چې کوم یو په هغه وضو وی ډورا زوروا طلفان ابان دو کرایان کو وی وو خو دا غدازه کلی منو را ورجو کسوالکم نو څه کوي چې زمو ټول خان الله نن متباش ریناسه منګه داغه ما واه له او خدای اوئ ولا تجدنهم تدون اليهوديان احرص الناس بير حريسان تخلقك على حیات فجنثل دې په ټول دنیا نه د جون زیات حریسان دی د دنیا فکر یې ومنل چې او د مشرکان هم مشرک ځکه چې هغه په آخرت نه او دی قوم نه نه چې کوم سره یې مني هغه جون د مشل پنی او چې نه مني هغه یې راسمه د جنشتہ یوه دې مشرکان نه زیات د جن شوقیان دی یو دو هغوم یو حجری علی او د لو یعمر الفصانه چیارا کاش عمر ورکلیشی دوتا زرکالا هر یووی چیارا زمان عمر زرکالا خدا وی کده عمر امبر کم وده دو زخن بخلاس نشی وما هو بمزحزهی نده ده خبره لرکون کی ده دو من العذاب دعظامنا لو ان یعمر که عمر ورکلیش کده دوتا عمر ورکلیشی زرکالا ندا دیر عمر د دیده دو زخن لیرنگی والله بصیرم بیما یا ملون حره بینا دی پا غاملنو چی دوی اکلی سلام سبجاله جبریم علیه سلام با حنوشان با نیسا علیه سلام سبجاره یا وان یا جو باید لیده جبریم علیه سلام حنوشت من عجالی نمازلی من دوگلا ومن ميكايل علیه سلام فاحت جبريل علیه سلام از نرحه جرین جبريل تاک جبريل تاک جبريل تاک اللہ رویم اندر پتا ایمان ناره وچنک تاک جبريل علیه سلام نحو رویم اندر پتا ایمان ناره وشداشت خضرد ما یا عذر داویدیشی جو جبريل د خدای مال او تمامه نيتاين مال ني جبريل اما هوا مال او تبله مال او 8 و ياوم علي کې سره تبله 8 کې او بل سره دښتې ته امر تعارف وې دي ته ني جبريل سره څنګه ما ده کرا ياغلي ما له سره پرېشتا قامته اونی دا چې د خپلو د یو ترملو په ترملو د ګستیو د ګستنیو یوه جبريل له سلام سره د دشمنو ته هغه د پیلو د دشمنو او دا چې د دې څخه چې نه د جبريل له و نو د دې د سلام خدای ذکر ته پیدا ام تاسو دا نن ته اولو جبرئیل سلام ته د دښمنستا سره را ناستو ام خو چې څه ته وحید حضور پاک تر وروسته د خدای په حکم پریږي لکه نصانته دی وه چې قدرت داسې ته ټیری کمد چې جبرئیل سلام له وروسته حضور پاکه دغه داستان د کتاب سره د ملي خبرتنی و هغه خپل وروګې له جنه ته هم دي له جنه ته تحصیل بیان دي له جنه د قامت جوړوي له جنه جنات او د ځکه کوي نو په کتاب باندې نه دان نه نه او کدا نه منوي نه د خپل کتاب منکار دي ول